...confirmar que el foc segueix actiu... ...que tenim els tres punts sensibles... ...que situen un a la carretera que va de Gullana... ...cap a la Vajol i Massanet de Cabrenys... ...on s'hi treballant intensament... ...un altre situa a l'alçada d'Arnius... ...al nord i al sud de d'Arnius... ...on també s'està treballant dur... ...i doncs al voltant del municipi de Terrades... ...que també eh, requereix doncs un esforç important. Més a baix, a la carretera també... ...que va de Terrades a Vinyonet de Puigventós... ...també és una zona sensible... ...en la que eh, ara s'estaran abocant reforços... ...per tal d'intentar contenir el foc. Tot el que és el flanc més oriental... ...i per tant el que s'obria doncs... Eh, ...per Cantallops, campmany i sobre la plana ja de de Sant Climent-Sacebes i de l'Empordà cap al Golf de Roses, en principi ja des de mig matí està més que raonablement estable. Es continua treballant a la zona més al nord, de Cantallops cap al nord, cap als Pirineus, però en principi no reverteix excessiu risc en aquests moments. Tots els esforços ara es concentren en aquest flanc occidental, que si aquesta línia de contenció es veiés desbordada, es podria obrir d'una banda per sobre de l'embassament de la Boadella doncs cap a... a un altre cop cap a la frontera francesa i pel sud de la Boadella s'obriria ja cap a la Garrotxa. En principi eh, creiem que estarem en condicions de contenir-ho, però el vent eh, avui ha girat d'una manera estranya. Eh, L'evolució inicial era la prevista, va deixar i ha deixat de bufar a tramuntana per passar doncs, a, a una marinada i a un vent de llevant, però després ha començat a girar i durant una hora o dues hores ha fet pràcticament doncs, una giragonsa sencera dels 360 graus i per tant això ha fet que diferents punts d'aquests focs s'anessin doncs, retroalimentant i alimentant columnes importants de fum molt verticals però sense que progressés, però això sí, anaven afectant a zones no cremades del mateix perímetre o en algun punt ha saltat fins i tot algun dels perímetres que teníem més o menys doncs, com a línia de contenció. No? Seguim treballant intensament. Vull recordar que continuem tenint doncs, més de 500 bombers amb el suport de 200 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i també d'uns 200 bombers francesos. França ens ha posat a disposició més efectius i és possible que avui s'incorporin doncs, alguns mitjans aèris més també doncs, de, del cos de bombers de França. També l'Estat ens ha anunciat i estan pendents que arribin perquè algun s'ha hagut de quedar de nou a les Balears perquè ha tingut algun incendi doncs que ha fet i ha obligat que tornés a algun d'aquests mitjans aèris que ens havien ofert, però bé, en definitiva, s'està treballant intensament. Penseu que estem parlant doncs, de conjuntant també els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal i de tots els cossos que estan actuant doncs, de més de 1.000 homes que estan intentant doncs, combatre aquest foc. El perímetre continua raonablement estable, sobre els 65-70 quilòmetres de perímetre i unes 13.000-14.000 hectàrees de superfície afectada, que no vol dir que hagi cremat tot a dins de l'interior. Hi han conreus que no han cremat, hi ha en algunes zones doncs que el foc ha passat molt ràpid i que també precisament per aquest comportament del vent doncs pot ser que en alguns moments doncs ara prenguin amb nous focus a, a dins del perímetre. S'està intentant, com he dit, doncs, treballar intensament en aquest flanc i és on te concentrarem tots els esforços tota aquesta tarda i previsiblement, òbviament, també durant tota la nit. La carretera Nacional 2 torna a estar oberta operativa. Hem tingut l'AP7 amb un parell o tres incidències al llarg del matí. Eh, ara està oberta, eh, s'ha tornat a obrir en els dos sentits, malgrat que em tornen a informar que hi ha un punt, ara en sentit surt, on al marge de l'autopista torna a haver-hi algun focus que intentarem, doncs, evidentment, doncs apagar i atacar immediatament per no tornar a causar d'alguna manera doncs, problemes en, la, en el trànsit. De les afectacions energètiques. Aquest matí tenníem 21 municipis amb diferents afectacions amb prop de més de 3.000 abonats sense llum. En aquests moments, fa a poca estona, en diuen que continuem tenint alguns municipis, els més afectats encara: Mollet de Peralada, Massarac i Sant Climent de Sant Climent decebes, però ja només amb uns 800 i tindint a la baixa abonats afectats, amb la intenció que amb grups electrògens la pràctica totalitat sempre quedarà al nucli aullat alguna masia que no tindrà encara subministre, però que amb recuperació de la línia o amb grup electrògen provisional doncs intentarem donar d'alguna manera doncs, energia a tothom. També s'estan intentant solucionar problemes de comunicacions, perquè alguns repetidors i algun cable de fibra òptica doncs, ha quedat afectat i també s'està treballant intensament per part dels operadors per intentar solucionar al llarg del de, dia d'avui doncs, aquestes afectacions que poden arribar a un miler d'abonats de línies fixes i a uns 2.000 abonats de telefonia mòbil amb diferents afectacions tenent que les diferents operadores tenen diferents tipus d'afecció. Ja s'ha donat el vistiplau a aDIF com a operador de, en aquest cas i a Renfe de la línia de l'AVE per tal que facin les comprovacions tècniques pertinents. Bombers els hi ha donat el vistiplau perquè puguin revisar l'estat tècnic de la línia i així com la línia de Portbou-Figueres doncs, ja funciona amb normalitat, esperar que la línia de l'AVE, des d'un punt de vista tècnic, en quan garanteixin la seva operativitat, doncs, tornarà a estar d'alguna manera transitable. I finalment doncs dir que continuem doncs, això treballant intensament. De les 13 persones que aquest matí estaven ingressades als hospitals, a l'Hospital del Vall a l'Hospital Trueta de Girona i l'Hospital de Figueres. En aquests moments, en quedaven de les 13 afectades aquest matí una mort, eh, 4 han estat donades d'alta, per tant teníem vuit persones que evolucionen raonablement, 4 d'elles han estat greu però dintre d'una certa estabilitat, i ara hem tingut cinc ferits més lleus, però no per causa de l'Issetis, sinó per causa de l'accident de trànsit que hi ha hagut a l'AP7 doncs, aquest matí, amb tres camions involucrats no? esperem que també evolucionin amb una certa tranquil·litat i no sé si em descuideu res però en principi aquest és l'estat d'actuació i d'actualització de la feina que repeteixo, continua el foc doncs, actiu no està en fase de control no preveiem que ho pugui estar -ho amb les properes hores malgrat que les darreres inspeccions visuals doncs, eh, són raonablement raonablement no diré positius, però raonablement optimistes per veure si podem atacar durant totes les hores que encara ens dieeren de llum, eh, poden ser més de cinc hores encara i que permetin ens doncs, anar fent front als punts i els fronts que encara estan d'alguna manera cremant activament. Aquest comportament inesperat del vent dificultarà la tasca dels hidroavions Bé, i hi han panat. Ha estat uh, un comportament més o menys previst, però durant un parell d'hores, ha acabat de fer algunes convencions més locals i ha donat d'alguna manera tota la volta a la rosa dels vents. No? Ara ens està bufant, com podeu observar aquí, ja no només una marinada, sinó un vent de component de xaloc, de component sud-est, i lo més probable és que a la darrera hora del vespre acabi girant una component sud, un vent de mig que ajudaria bastant a les tastes d'extinció, perquè no empenyaria tant el, el foc cap a la Garrotxa, sinó que l'empenyaria... D'alguna manera, contràriament a l'evolució del foc ahir, que va baixar del nord cap al sud, ara si aquest vent ens acabés girant de component sud, l'empanyaria cap al nord i, per tant, doncs, eh, actuaria sobre terra bàsicament cremada i podríem atacar i no veure, d'alguna manera, permanentment atacat el front més occidental. No? Aquestes són les previsions que ara tenim, però com tothom sap, les previsions, eh, malgrat ser millors que les dels economistes, doncs, també tenen algun punt de a l'autorietat. Eh, és previst de desallotjar pobles de la Garrotja en el cas que, que el foc acabi saltant a la Garrotja Alta? Bé De moment, eh, en aquest cas, per exemple, eh, dos càmpings de Sant Llorenç de Muga els hi han demanat que estiguin eh, doncs, eh, confinats, els han demanat que estiguin a dins dels càmpings. En principi no es preveu que el foc arribi allà, però és evident que amb el vent sí que el fum doncs, pot afectar. De la mateixa manera que un altre gran càmping que hi ha al Banyà doncs que com que la carretera acaba allà i després només hi ha de sortir d'una pista forestal, doncs estem seguint molt amatent el focus que en aquests moments doncs, afecta en aquest sentit doncs, en el punt de d'aterrades, no? que és la carretera que després va cap a Sant Llorenç de Muga i el Banyat. De moment no hem desallotjat, malgrat que alguns col·lectius d'infants doncs sí que per precaució doncs, entre el SEM i coordinats pel Departament de Benestar Social doncs s'ha aconsellat en definitiva emportar-se'ls i així els pares també deixaran de patir i no estaran tan inquiets. Al no? municipi del Bajol també, igual que Darnius i Terrades, els hi ha demanat confinament. El foc no ha arribat a la Bajol, però el fum, algun focu. doncs per precaució hem suggerit que a la Bajol la gent també quedi confinada a casa, que sempre és millor que estar voltant pel municipi, pels camins o per la carretera, on pot trobar doncs, serveis operatius. Evidentment, la carretera després continua cap a Massanet de Cabrenys, que més enllà d'alguna afectació de subministre energètic, no hi ha, de moment, risc. Però és evident que són els tres punts més sensibles. La carretera, repeteixo, d'Agullana, doncs, que va cap a Lavajol i cap a Massanet de Cabrenys, l'entorn de Darnius, i que aleshores això ens provoqués que el foc saltés per sobre de l'embassament de Boadella, i al voltant de Terrades, que eh, també és el punt en què, en aquest cas, pel sud de l'embassament, doncs, podria tenir una certa capacitat de progressió. S'està treballant intensament allà, els bombers han decidit ja que tot el que és el front oriental, que requereix ja menys atenció, hi haurà una certa redistribució de recursos i operatius, i per tant, alguns efectius doncs, que fins ara han estat protegint el front més oriental, i per tant, obert cap a la plana de l'Empordà, es aniran desplaçant eh, cap a la carretera de Vinyonet de Puigventós, Terrades i tot el sector d'Arnius i de Gullanar. Hi ha un sobre la investigació de, de, de Portbou? De... Eh, no, no tenim cap nova novetat en aquest sentit, disculpeu la redundància, el que sí és la confirmació que tant un com l'altre han estat causants un a la carretera i l'altre en l'aparcament de, de vehicles al Partús, a la Nacional 2, i que per tant, d'una manera negligent, imprudent i responsable, doncs, molt probablement s'ha tractat d'algun doncs cigar, d'alguna borilla que s'ha tirat doncs, per la finestra dels vehicles. Aquest és un, un costum, un hàbit doncs, bastant difícil d'alguna manera erradicar i des d'aquí aprofito per fer la crida a que aquesta tendència de llançar i de treure'ns a sobre les cigarretes del vehicle és la causant d'una bona part dels incendis en aquesta època de l'any i que hem de tenir present que aquests dos incendis ja han causat quatre morts i una devastació molt important, 50 hectàrees per Port Bou, però més de 13.000 hectàrees en aquesta zona de l'Empordà. I, per tant, màxima precaució i, si us plau, estaria bé que fóssim un país en què deixem de veure orilles i colilles de cigars als ascents, a les cunetes de les nostres carreteres. L'accident de trànsit ha estat causat pel foc, doncs? No, l'accident del trànsit no ha estat causat pel foc. L'accident del trànsit ha estat, d'alguna manera, doncs, imprevist. Un accident, en aquest cas, doncs, que s'hem vist afectat tres camions i alguns vehicles més, i mentre hi havia la congestió doncs hi ha hagut algun, algun episodi en què alguna fumera i algun foc a prop de l'autopista ha reprès eh, doncs eren les hores del migdia i per tant de màxima calor i s'ha hagut d'intervenir per eh, intentar evitar doncs, que aquest possible fum tingués alguna afecció. Per tant, finalment no ha estat així, s'ha obert de nou, eh, principalment o inicialment en el sentit nord s'ha hagut d'obrir només amb un carril provisional, quan les grues pesades han pogut d'alguna manera retirar els camions afectats, s'ha tornat a obrir i ara m'estaven dient que teníem un altre punt, com he dit abans, doncs a l'alçada de Gullana, en què han sentit surt una hora hi alguna fumarola. Però, atenent que el vent ens continua portant el foc cap a, a l'altre cantó, no creiem que revesteixi importància, malgrat que els bombers... Eh, ...estaven en aquests moments mirants. Sí, És optimista, tal... ...perdoni? Si demanava a la ministra d'Interior... ...que es demana... Sí, ...la declaració de la de zona catastròfica... Eh, ...primer, depèn de la iniciativa municipal... ...si existeix aquesta iniciativa... ...el Govern, evidentment, doncs la contemplarà... ...i l'elevarà, en aquest cas, al Govern Central... ...però jo crec, sincerament, que en aquests moments... ...i més no parlo ara ja com a conseller d'Interior... després d'haver-ne parlat també amb l'alcalde de Figueres... ...i amb els representants del Departament d'Agricultura que seria prematur començar a instar això, jo crec que el més prudent i el més aconsellable és que esperem que s'apagui el foc, que es facin les valoracions reals dels de béns materials, de les explotacions ramaderes, alguna ha quedat afectada, dels conreus, i que a partir d'aquí, a partir d'aquesta valoració, s'analitzi si és millor o pitjor fer aquesta declaració de zona catastròfica per allò que pot facilitar o que pot endarrerir ...el cobrament de les indemnitzacions... ...que les diferents assegurances doncs, pugui cobrir. N'han fet alguna de valoració de bestiar en no, no, sé que el Departament d'Agricultura... ...té una relació de totes les eh, explodacions ramaderes. He vist que hi ha hagut una granja doncs, amb 500 caps de bestiar... Doncs, ...en aquest cas cabrida eh, eh, de d'ovelles uh, doncs, mortes... ...alguna altra granja que ha tingut... ...un o dos caps de bestiar afectats... ...algun cobert cremat, alguna granja afectada però això segurament fins ben bé demà ha entrat el dia quan tinguem, espero, doncs el foc ja sota control, doncs no serà el moment en què els mateixos operatius podran entrar i ajudar doncs, a la gent del territori a fer la valoració d'aquest important incendi. Castellano ja? Pues vamos